Goddag alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Sektion G. På den där vi snackar om, ja är serieledaren, det är det bästa grön laget, ja det är Chattborn, har många namn som det brukar heta och ja, idag är det jag och Jens bakom mikrofonerna, goddag Jens. god goddag god dag, Mattias, vi får väl säga att Mattias, eller om jag åkan är ju på semester, nej han är sjuk så att han kunde inte vara mig. Nej så idag är det du och jag som får råda det. Ja, vi ska se hur det går. Vi har ju mycket åsikter om allting i alla fall. Det Just vet it. jag. Och vi, vi har ju lärt oss av den bästa Håkan. Så att han, vi får se om vi kan det han har lärt oss. Ja, gör det till helvete. Så är det hans för att han inte är <laughs> mig. Ja, det det är lite som Ballo, Han har lärt sig allt han, så allt han kan. Jajamänta. <laughs> Nej, men egentligen så är det väl lika bra att... Eh... Ja, ja, först och främst får vi kollar Hur är läget med dig idag? Ja, man är det är bra. Jag... Eh... Ja, jag trodde jag skulle få järnbryt efter första matchen när Första match mot Djurgården där och sen andra matchen var inte mycket bättre när de höll på att tappa ledningen igen då och tänkte nu kommer, jag, nu kommer jag inte kunna klara den här veckan. Men det klarar sig, både jag och Rögle. Ja men det är bra. När vi ändå är inne på det då kan vi ju snacka lite om veckans match. Vad har vi haft där? Två matcher mot Djurgården bland annat och en mot Luleå. Vi kan ju börja där med första matchen mot Djurgården i tisdags. där blev det ju förlust efter att tappa ledning, Va, vad har du att säga om den? Jag vill säga att absolut, första perioden så är Röglis så sjukt överlägsna, så sant. Jag tänkte att, jag vet inte hur bra de kunde vara. Djurgården var ju trea på pucken. Och sen vet jag inte vad som händer sen där någonstans i andra perioden. Att... Ja, det börjar med att tappa tappar inåt billigt mål som alltid och sen, sen bara vända matchen helt och hållet och Nej, vi är inte förskrämt av en poäng i hela matchen uttaget så jag glada liksom att vi fick komma att spela. Jag vet inte vad de sysslar med. Det var ju då vi fick en massa skador och, som ja, det blev omkastningar i laget och fler flera stycken som gick av så de var ju inte ens fint inte fylla femor. Men jag tror det, det blev kaos där som du sa där många skador och allting bara hoppar runt och det, många fick spela med nya kamrater och, alltså det blir, det, jag trodde bara att det blev en konstig maff det kom lite fel in på den tror jag det ja. blev en bra start liksom och sen så vad hände då någonting Ja det blev liksom helt galet liksom hur allting de gick av, Tembellin gick av Lucas Ekes och Jonsson gick av och äh, Adam Elström gick av mm. och så fick de Ja, de som kom in fick göra sitt bästa, Tom Icke och gjorde som Backo gjorde det bra och, och Marco Casper var hans första byte där, tror jag. tror det. Jag ska kolla här så vi sitter och ljuger. Jag ska kolla här nu. Jag tror inte det. Jag ska, jag, ska, jag ska inte säga någonting för jag är lite osäker så att jag eh, uttalar mig inte. Ja, ja, men han har ju kommit in och spelat sen. Om vi går över till nästa ja. match istället Marco Karlsson har ja. kommit in och mm. 16 år och jag blev imponerad när man kommer in och tar eh, pucken i liksom transporterar upp den håller den genom mittzon och spelar han spelar ju som, som en vuxen kille. Han är bara 16 år. Det kan man inte tro när man ser han. Nej, men det, det som jag tycker det är så kul att Ser det, det är när folk tar chanserna och de får dem. För här, de har ju ingenting att förlora. Jag menar, det är bara, nu fick de möjligheten att spela då, det är bättre att bara satsa och göra allt man kan. Och det har både han och Linus gjort? Ja, Linus Schelin verkligen. Han tar ju chansen han, mm. han får ju spela. När han går ner på 3 mot 3 har han ju fått chansen att spela i förlängningen också. Nej, han, han har ju imponerat att han tar verkligen för sig. Och Det roliga med Linus Järin där är att han är ju en kille som kommer från knatteskolan i Rögle. Här går att hela vägen upp verkligen i Rögle. Det är inte ofta vi har skånska hockeyspelare på det sättet som får vara med i sväls. Men det var ju samma egentligen i andra men Man vet inte riktigt vad som hände den sista perioden. Det bara blev en hel maffförändring. Det var, ju, det, var ju, alltså det var ju så förlösande att Mona Ferguson gör 5-3 liksom och, och sätter punkt för matchen. Alltså för där, eller 5-3, vad blev det? 5-3, mm. vad mm. det mm. Och liksom då, jag vet inte, tappade 4-0 ledning. Liksom. Visst, de säger ju det att 3-0 är ju då som är det svårare att leda, men jag menar 4-0 kändes så säkert inför tredje perioden liksom att här ska det bara inte spelas av men det ska vara liksom enkelt, men där ser man ju att allting kan hända i ishockey. Djurgården var ju riktigt nära att kvittera också ju. Uffa, ja, Uff, ja. ja men då var ju röglöveläsen i två perioder istället. Mm. Spelade ut och de var inte ens med på isen, stackars jurgården. Och som ni säger, när väl bred folk som såg, gör 5-3. Alltså, jag, jag vet inte ens. Jag, var egentligen, jag blev ju inte ens glad. Jag blev ju bara lättad egentligen. Åh, oh, herregud. Jag hade alltså, ja, andan i halsen att jag tänkte var så alltså, snart kommer 4-4 liksom, och det blir förlängning igen. Som det blev då i första matchen. Jag är ja, min fru satt ju med jag tittar och när mm. de gjorde 4 4 säger nej, det här, jag klarar inte detta. Så hon gick och liksom, hon kunde inte se. Så kommer hon ja, igen. Det där och, är passion. Är cool. <laughs> nej, men alltså, jag, jag vet inte riktigt vad som har hänt i de matcherna där. Vet, det är svårt att ha någon förklaring. Alltså, att tappar så, men jag. Det är kanske på grund av så många skador och att det blir omkastningar, kedjor så att det inte riktigt, min kanske stämmer. Jag menar, har ja, sett ja, vad som har hänt. Jag tror lite att det är, det är något mentalt att en av de överlägsen som de har varit spelare så bra så slår de av någon liten procent. Och de slår av någon liten procent och ja, då vin, förlorar de varje närkamp. Då, vin, då slår de på någon extra procent till motståndaren och då är det svårt att komma tillbaka för det är liksom Ja, kör helt enkelt och det är ju oroväckande för ett slutspel så måste det ligga på den nivån hela tiden att på högsta nivån annars vinner de den matchen. Och tittar du upp på första matchen mot Djurgården där då där då Djurgården gör mål liksom är 25 sekunder kvar det är så psykologiskt viktigt mål för Djurgården ja. för de står ju på 2-0 och 2-1 alltså Ja. är mer i mål, men alltså det är så här, man har fått hål på målvakten man har liksom kommit in, ja det vet så här, liksom ja, man det är stor skillnad Som expert kommer att ta man har ja. någonting att gå på Precis, så sant <laughs> Ja men det vet man ju själv egentligen om man liksom så här, spelar någonting så man vet ju själv att man har någonting man har liksom lyckats Ja men vi det, det, det pratade om, det mentala kampen att mm. helt plötsligt, fan killar, nu är vi på gång kom igen, kom igen, här är jag, liksom man får ju liksom en goal liksom. Ja, nu är det vi som har momentum. Då, ja. Mm. Det är egentligen samma som det när man får börja i powerplay. Alltså i en period det är det också lika svårt egentligen. För då är man ju nollställd. Ja, exakt. Det är, oh, det är, det är helt väll att börja. för mm. liksom, ja, Du liksom, måste ju varma igång och få igång allt. är det, ja, det är skitsvårt. Så det är ju... Ja. Men eh, om vi nu ska sy ihop den här eh, gråvita säcken det, man låter lite som tomten men en sån säck men skitsant. <laughs> <laughs> så hade eh, har vi har vi även en match i lördags i går söndag när vi spelar in. Det var på lite på när ni lyssnar vilken dag det är men eh, så vann vi över tid mot Luleå. Det kallar jag ju krigarin Och får för en gångs skull så vann vi ju 3 tre mot 3 tre ju Ja, för det första så är det en väldigt jämn match. Alltså det är två lag som inte bjuder på någonting. Det är inget som man sitter och jublar över och tittar vilken sevärd, spännande match. Spännande värld gör men det är ju inte sevärd på det sättet att det skapas chanser och byts chanser. Typ. Så man, kanske Djurgårdsmatch får kan kommer ju fler chanser på det sättet. Här var det ju ett försvarsspel väldigt disciplinerat, jobbade hemåt. De hade chanser för Rögle och de, ja, de spelade bra. Och då ska man ändå tänka på, då har vi samma sak där. Vi är långt ifrån att komplett Rögle, mycket skador. Phil Karlsson gjorde sin sista match i Rögle på länge. Och juniorerna var, var med, liksom fick förtroende, både och Linus och Marco liksom, var, fick betydande roller och ja, de kämpade på efter de förutsättningarna det som jag tyckte var intressant i den matchen var att Lucas Eksol Jonsson var ju skadefria tillbaka men efter Johannessons starka insats med 20 så var det Johannesson som fick spela mot Luleå vilket jag tycker är helt rätt han, visade, han har ett väldigt bra offensivspel. spel att de bra i spel. Har liksom. ja, en bra spelsinne helt enkelt. Men tror du inte så mycket i det att man kan inte vill gå fullt ut på Kristoljonsson direkt efter en skada att man då kanske låter Johansson gå före för att låta Exo komma in lite det är snällt? Jo, så kan då ha för slut. Varför har också sina förtjänster i eh, offensiven? På alla sätt och att Röglad är bra ställt på backsidan. Uh, vill jag påstå då att det har åtminstone en sju riktigt bra backar. Tim och Nicoloff har också gjort bra att han är framträdande men ung lovande kille. Uh, nej men det, det ser bra ut på backsidan. Och jag menar Samuel Johansson's uh, chip till ord och kommentarer inte ihåg vem det var Erik Ja, precis. Alltså det är ju så snyggt. Han gör ju det så bra att jag, jag tycker han får tjänare att vara kvar i röglarna nu istället för att bli utlånad igen. Alltså han, han har gjort det riktigt bra. Ja, så alltså, det är ju riktig hockeypå. Mm. Ja, alltså det, det är så vackert. Det, är så, det, det ser så simpelt ut men det är faktiskt så svårt den där lilla chippen han gör som bara... Och liksom att den sticker iväg. Alltså den är helt perfekt och Eka Anderssons avslut i steget, säger man i fotboll. Jag vet inte om man säger, i skäret, kan man säga. I, i, i, det åker. låter rimligt. Ja, men alltså det är så svårt. Det är därför det är så svårt målvakten, för han, han visar inte att han ska skjuta. Han skjuter liksom i farten. Så att han är inte beredd att se nere i gubbehörnt. Äh, riktigt. Äh, det är mm. inte så tjusigt kanske man, man ser sådana här oh, mål men det är högklass hela vägen på det. Men alla mål måste ju inte vara det är ju, alltså De går in bakom i nät så liksom. det är det viktiga de, Tyvärr är det ju så att det är de tjusiga man kommer ihåg Men det är alla mål som räknas Ja, det är, absolut så är det Men jag, säger att, jag menar att Här är det, här är det en väldigt tjusning alltså, Om man tittar och uppskattar hockey Så ser man ju Att det här är väldigt hög prestation Både från Johannesson och Erik Andersson som kan inte se så spectaculart ut, men det är väldigt hög kvalitet på det där. Och här ska vi kanske också nämna att Kalle Klang blev hemkallad för att eh, rifalk så Jag vet inte om vi har någon mer information gällande det. Nej. Eller om han bara var, eller om man var sjuk. Ja, jag vet inte alls. Jag har inte hört någonting överhuvudtaget. Jag vet att Kalle Klang är, är idag... Södra spelar in så Kalle Klang precis varit med och spelat Maccabi igen och förlorar 2-1 mot BK Karlskoga kan dilegas. Ja det var det de förlorar mot igår alltså i lördag också de förlorade ja. med samma resultat de har back to back. Ja. ja. Det är ja. för att back to back för det har varit samma på båda men ja. Mm helt rätt. Ja, för när vi ändå pratar om det, jag gillar jag saknar lite, nu är det ju speciell säsong i år, men det back-to-back -back var roligt när de spelade två dagar liksom så. Ja, det var med det faktiskt, mm. måste jag erkänna. Det, jag hoppas att en back-to-back kommer tillbaka, för det, var, det blev något speciellt när det var dubbla matcher och så. Rögl, hade ju det mot Djurgården nu på ett vis? Ja det var, ju någon, det var ju två dagar emellan man säger. ja Jo men ändå, det är ändå lite halv back to back. Ja, ja, det blev något speciellt som man möts så tätt om man säger. Men eh, vad tror du om Filip Karlsson är han klar för Västerås? Ja, det är det som med. har gått ryktena ju. Ja det har de gått ut med idag så att han är klar för då. Där... Ja det handlar om att gå ut med offentligt. Ja han är klar ja, den, den, den informationen hade jag missat då, är, då, då fallerar denna punkten. Men, eh, då, då, det, då är han ju klar med att Stås Men där det, det, det, tror jag kan passa Ja det är som han har ju Fått härva på en tredje fjärde Centerroll nu han ska ni få En ja, större roll I Västeråsen tänkt Så det kan ju passa honom Men han behöver det också lite För, ja. för att han, alltså, som han gjorde det är bra I matchen mot Luleå tycker jag Ja absolut Men han vill ju kanske spela hög upp Alltså ha ett annat spel Men lite liggande, försökande, centrum, liksom så, tuggande tjej, han vill ha playmaker-roll och spelar det, då är det förståeligt istället för att spela i SHL då och få en, en roll långt ner i hierarkin så kan han gå ner i en serie och få spela det, och det spelet han vill utveckla och det får en större roll, så det är klokt. Ja, och, men det var ju så kul att han fick göra ett mål innan han lämnade, för att det är ändå kul att hålla med sig liksom, mot ett SUN mål Ja, och han kände att han håller verkligen på den här nivån. Att eh, komma in i ordet bra var ju Rögl. Han, Rögl ja, ligger han värtom i hjärtat i Modorklubben och spelar många säsonger här. Så att det får ju med sig det självförtroendet. Så det är kul för Ja, så där, där får vi önska han lycka till. Ja. ja. Faktiskt. Jag har haft det svårt för Västerås när Rögle hade matcher mot de där. Men nu får jag säga att jag, jag gillar dem bättre och bättre. Alexander spelar spelade här sedan, sedan en tid tillbaka också. Jo, ja, och Evel Kruse är ju, är ju målvaktare. Jag är så gammal Rögle. Ja, du ser. Det är en rena i Västerås nu. <laughs> ja, och... Och det är Joakim Hilding också som har Rögle som moderklubb Ja, så är han där. Och Filip Karlsson. Ja, det ser jag. Ja, det är många. Men det är Rögle vi ska prata om det nu och inte efter ja. <laughs> Men som vi varit inne på också det är att det är ju kul att se att alla juniorer tagit, alltså tagit chansande. Du har ju Marco Casper och Samuel Johansson och Linus Schödin och Tema Nickel. Alltså är det är hur många som helst. Ja, man skulle kunna göra en utföljning för att ser är pausade och kommer inte att komma igång här på grund av ja, vi vet alla vad, mm. så många som utlåder och spelar på andra ställen skulle vara kul att göra gjort en check liksom, hur går det går för dem, vilka spelar och var är de? Och sånt. Men det är ju lite överkursprogram. Jens, du har nästa avsnitt. Ja, tack. Jag skulle vara tyst. Där, då. <laughs> nej, men det, det, det det har varit intressant faktiskt. Ja, men det är lite kul att följa hur det går för dem. Att, eh, vissa får... För, de får komma upp och spela seniorhockey. Bör till Division 1 eller liknande. Och då, då får de ju känna på sig en vad och se vad de, ja, hur de går. Mm. Så att, ja, nej, det, blir, det skulle bli kul att se. Man vill ju alla väl, det är, alltså, det är ju så att alla som spelar hög, på något sätt eller har spelat, de har liksom en plats i hjärtat på något sätt. Mm. Det, det är enda det som är tråkigt, det måste ju vara svårt för, för många juniorer nu när de får chansen i A-laget när de inte har spelat på hur länge som helst att komma in liksom och snar på sig igen och, och göra det liksom, du måste ha svårt att komma in i gamet. Ja, de, de flesta är klänna, har ju varit länge sedan länge jag vet inte om de fortfarande lånar ut om det tillåt som de blir lite sura ner ligan att man plockar in så många. För jag menar det vet man ju själv om man hade inte spelat på två, tre månader och sen plötsligt får chansen i allaget i serieledarna i SN liksom, det måste ju sjukt svårt. Därför är det är tycker jag det är ännu ännu mer krävd till att gjort och så bra insats tycker jag. Ja, jag vet inte om de får träna med a vissa av juniorerna, eller hur de har gjort. Ja, nej Förr kunde man vara ute och titta på träningar och mm. ha lite träningsrapport, men det är stängt nu mer och då också. Så det är också när man saknar närheten att titta och bara ja, filosoferas med ja, hd-sport som hon brukar vara där, Linus Alin, och, och lite utbyttelse Det här lite rykte man har hört och spelare och vad som har hänt och sånt. Nu får man bara sitta och läsa och lyssna på Linus Salin och, och Daniel Roth och dem. Ja, och det blir inte samma sak. man vill ju röra sig i katakomberna och sitta Precis. på lättarna och känna svetten liksom, och se övningarna och sånt. Ja. Jag ska säga det förra, förra lördagen satt jag och tittade på gamla från när de var mot Oska 7-0 och och när man riker ut det var, visst var det noll mot Mora då och så där och sådär. Alltså man fick ju ståp som man bara längtar tillbaka till på läklar. Liksom oh. Då känner man nu abstinensen hög. Oh, ja, Uf, ja. Det är något speciellt. Det är så: de matcherna det är kul att se sånt som man har varit. Om man har varit på läktaren så är det ännu mer. Jag som säga liksom man känner stämningen och man bara kommer åh, komma ihåg. Man kan nästan känna lukten av hur det var. Ja, ja. Du har ju hade samma så The King. The King som kommentatorn säger. Sjögren sköter upp och sen Rickade med en Menvin Mo. Avgör ju tom bur när moraspelaren trillar. Alltså, det, alltså jag, jag tror att jag ser den minst, minst en gång varannan månad. Om inte en gång i månaden. alltså. <laughs> ah, underbar. Ja, underbart. Nej, men om vi pratar om... Hunter Bengtsson har ju haft en bra utveckling, han har gått från center till ytter. Vad, vad pratar vi vidare om där? Alltså jag tycker. han kom till Rögle för han ville ha en mer offensiv roll. Uh, och ville utveckla sådär, han fick ju chansen högre upp i centerrollen, men det, det, det lossnade inte riktigt för han. Sen flyttade man ut honom på en kant. Och då blev det ju ett helt annat spel, alltså jag vet inte, han, han studsade i puckar och han... Alltså han gör mål han och inget dåliga mål liksom powerplaymålet ja det är ju så jäkla snyggt och han han är sånt där med Nils Holganders roll liksom koppsfinta och alltså han växer som spelar han har ju tagit han, han tagit hela sitt spel till en helt annan nivå han är ju ja, alltså han han måste ju vara nöjd med någon sin utveckling lyckats mentalt bryta igenom från de och liksom visa vad man har i sig Jag tyckte det var väldigt intressant de visar ju på Seymour i Montluleå-matchen de visar ju de här de bara satt upp. de olika toppkedjorna från de olika eh, toppklubbarna det var ju Leksand. det var Växjö, Färjestad och Rögle Ja, så var det ja Och då var ju Rögle över så att vår kedja där med Everberg, Ryfos och hade producerat mest pengar. Ja, mest, men det, är, med, så, det är som mål jag tror inte poäng, vad mål, vad det faktiskt? Var det mål? Ja, Ja, men det är som jag tycker går i starkt också. Så är det att visst, vi har en toppkedja som gör mycket pengar men tittar man på alla våra tjedjer så där. Många som jag på dörr, som tillrämmer an bänggen som är andra femma som gör mycket och så vidare. Där är, vi har starka tjedna, alltså över hela truppen liksom. Ja, men de lyckas producera allihopa det är det som är roligt. Det lyfter mig fram också att det är flera spelare som... Det är inte alltid så att de förlitar sig. Första känner jag är ju jätteduktiga, de gör power och så. Men det är många andra som kan producera och producerar. Och det är jätteviktigt om man ska kunna nå långt överhuvudtaget att man har flera hot. Och tänk då... Nu har vi ju som sagt en del skador, ändå producerar vi på en sån här bra nivå. Tänk då när... Tambellini kommer tillbaka och bristet och så vidare. alltså det, Där är hög konkurrens i truppen just nu. Ja, samtidigt som de säger att vi kanske, de skulle kanske behöva förstärka för de är väldigt skadekänsliga. Jag tänkte vi i slutspel och så saknar man sådana spelar som de har att de får slita väldigt hårt. Och, och vi har ju han, eh, Joey La. Nu ska jag försöka uttala sig efter honom, la Legea. På in ju. vi säga. Vi vet ju inte. Ja, han... Jag ska ärligt säga att jag har inte riktigt koll på vem han är, hur han är. Men han kan ju skulle säga både vara back och forvall. Så det är, det är ju en bra grej. För då kan man ju hoppa in där, där han behöver på säga. Ja, men jag tror han är vabbad som forvall faktiskt. Mm. Han är omskola och sådär. Det är, men det är svårt att säga. Vi vet ju inte när han var på isen. Så alltså, har ju inte andra kommit in. och är det kanske en superdålig jämförelse dålig med Ryan Stoa i varvat till, till HV Jag först och text men det är något kanske någonting förl och slå klorna ifrån vad duktig i Görbro han har varit en frukt hit att en katastrof i HV först kommer in och så, så blir han sjuk och så, någon, så nu har han spelat antal matcher han står på noll mål och vad är det minus sju i statistiken liksom alltså han är bedrövlig faktiskt han är långsam och då, han har inte risken han har inte spelat för länge för han har inte spelat sen hans väl slutar så nu kommer in om han då har inte hållit igång att tempot är faktiskt det första man tappar även om snabb den är så är det speltempot det kan ta tid komma in i ska man ska man tro hd så skrev eh, så sa Chris Abbott att eh, det skulle vara tio, ungefär tio dagar bort att han skulle kunna ansluta till Rögle och det sa han i 17, så då borde han eh, kunna vara med på matchen mot Brynäs på torsdag i så fall om allting går som det ska. Så då har vi kanske en ny spelare med då? Ja, jag tror inte att han spelar mot Brynäs eh, med tio dagar till att han skulle kunna sätta sig på flyget från Kanada eh, och USA på Nordamerika för att kunna ta sig hit. Så måste han komma hit och ska ändå få ja, eller ja, efter spelet och så, så att den bryner sig nu. Det är nu lite för närstående tid. Vi får hoppas i alla fall. Ja, jag hoppas snarare på mm. att vi har färre skador. Sen i och gänget är mm. Ja. Men vi, vi... Så, det, vi, har ju, vi är ju spelediga på tisdag, så att eh, det är ju några extra dagar nu. Ja, så det skulle vara bra om man kunde komma över så att man kunde få träna ut med laget och känna på att veta vad man ska göra. De där känna varandra och blir en del i gruppen. Ja, jag tänkte även på skadan också att det har extra ja. dagar för dem att komma tillbaka. Helt rätt. Jag vet inte, har du någon uppdatering där på hur skadeläget är med dem? Nej, det är ju lite så dag till dag på några stycken av dem så vi får se om de skulle känna sig för. Ja, någon som hade lite längre kommer det vem som helst vem som helst men ja nej ingen inte alls annars mm. det är bara att hoppas att de är snart tillbaka ja ska vi vi har en, ja. vi har en vi får inte glömma det som det som är om vi inte drar något annat det är säg veckans snack Nej, jag tänkte jag tänkte in på veckans snackis ja exakt och den första, det är kanske speciell, men du kan ha något speciellt men det jag tänker på är ju som jag har varit lite diskussioner det är ju Chris D'Souza's tackling på Jellinas som han får matchstart för. I domar står precis sidan om de. ser ut som en knätackling och Jellinas står helt still han har inte ens prucat så det är åtminstone en late hit. Men när man tittar sen på priserna så är det faktiskt ingen knätackling, han sätter faktiskt höften mot Gälnas lår eller knä, om man säger. Men får man knä så måste det så som sätter knäet. Så den tar illa. Och han är inte beredd på den. Men rimlighetens namn så skulle det kanske vara två minuter. Alltså grejen är att jag tror det är svårt för att jag kan säga helt ärligt att när jag såg den direkt, alltså inte repris utan direkt, då sa jag direkt det där i marsstraff. Alltså det är att det var fult och. Ja, det såg så. Jag också. För att det, men jag tror, och därför, det är därför jag tänker lite på domarnas situation också. Att det kanske är svårt för dem, för de får inte se repriser och så vidare. Så man kan ju förstå deras beslut. Ja, och det säger jag också. Den här diskussionen mm. jag har haft, och jag tycker. Den här låter som mycket för För jag brukar kunna skrika för domar. Jag är i Sverige sämst för det. Alla som känner mig vet ju att jag är eller de säger att, att jag är hemsk och säger att jag är röglfanatiker som alltid skäller på domaren det gör jag inte det är bara så att domarna brukar vara rö mot rögl och ja, inte får domsluter med oss nu är de går för oss och mot oss. Det har varit lite så. ibland slutsar det rätt ibland slutsar det inte rätt men att kräva liksom att ja, vi har så dåliga domare nej det har vi faktiskt inte vi har faktiskt rätt rå domare och det är mycket bättre än öl. Ja, det som är mycket bättre än nu är att varken spelare, ledare eller publik klagar på domarna. Man har respekt för domarna och deras arbete. Den respekten saknas ju verkligen i Sverige. Här klagar vi här i vilt och skäller på dem och hänger ut med tidningar och skriver på sociala medier. Det är någonting som vi inte har i Sverige. Det är vett överhuvudtaget. De flesta supportrar verkar helt jävligt dumma i huvudet. Och det är jag också ibland, det känner jag. Men de flesta verkar inte ens kunna inse det. De tror ju att, liksom att de är vars mästare, de kan hoppa på och glå på varandra och så. Och gå på domarna. Respektera domarna, det är skit skitsvårt. Inte sätta... Det är lätt att se på tv-bilderna, vi ser från andra vinklar. Men om du ställer dig på isen och gör så jäkla för så är det inte Hur ska man hinna med det här? Jag kan säga, jag hade inte kunnat, jag, jag, jag hade gjort exakt samma beslut som domaren gjorde här, jag hade satt ett marsstraff för, för i mina ögon så sagt när det var direkt då, jag, jag satt hemma och, då, och tyckte det ena och det andra och, och i mitt huvud direkt så var det marsstraff när jag såg den Alltså innan priser och så vidare utan då, då var det marsstraff direkt Ja men jag sa samma sak, jag sa, mm. det var såklart liksom Alltså jag sa det, han är fem till 20 direkt Och när han fick det jag, så sa jag helt rätt Ingenting mm. att diskutera. Och sen ser man diskussioner efterhand. Och så, så sekvensen. Så. Ah, det var jag inte lika säker längre. Så man, ja. Nej, jag var på att han skulle bli avstängd och sånt också. då Alltså, för att det var så här liksom... Som sagt, inte puckförande och så här. Men det, som du säger, det är, det är, svårt, alltså, det är svårt att vara domare ibland. För att, som du sa, det går så snabbt i sig. Det, det är lätt att göra misstag. Men vi kan vara som om att det är en helt vettlös taktik var för Gå in och sätta in höften och vad som helst. Varför ens gå på? Känner, pucken är inte... Det var rätt länge sedan. Vad är det? Alltså bara kör förbi och göra en i... urbutad runt. Det är väl lite som de visar ju där också mot Lundin, när baj avbryter en tackling för att han inte ska tackla för att han tar pucken. Det är ju sådant respekt man ska försöka visa. Ja, det är, det är riktigt vackert. Jag har sett, det har jag faktiskt sett för Allan Lesund har jag sett göra samma sak. Där han markerar att han är där men han har inte taktat fyllt ut från visa respekt. Och det, det tycker jag är stort. Det är jättefint. För de är ändå kollegor. Det är ändå det man måste tänka på. För en tackling som är helt fel kan avsluta karriär. Alltså till jag jag Alltid när jag säger så tror jag inte tänka på TBs Forsberg till exempel. Ja, det var ju sig. Han är ju... Det vill ju mer fel. Själv. Ja, jo, jo, men alltså... Ja. Jo, men jag menar att om en tackling som kan ta fel menar jag. Alltså det kan... Därför är det bättre när man när det liksom inte tjänar till att tackla, om du förstår vad jag menar. Så är det bättre att då bara visa att man är här. Liksom. Men man får inte glömma varför tacklar vi. För alltså, många tror att man tacklar bara för att det ska och tufft. Man tacklar för att vinna pucken. Om nu inte pucken är där, varför ska jag då tackla? Det finns ingen anledning för mig överhuvudtaget. Det är, det är vinsten av pucken att vinna pucken som vi ska göra. Det att tackla i sig är ju ingen... Det är inte det som är grejen. Alltså då kan vi ha vilka mångor som helst som omkring det. Varför man ska vara tuff, och stor och stödja. Men det gäller att klaffa den rätt liknande. Någon som satt på tal om tacklingar då som satt tuffa tacklingar helt schyssta och inga problem med dem. De slutade illa det var ju mor säga. De satt ju två riktigt tuffa tacklingar eh, mot Djurgården där där det resulterade i hjärnskakning i båda faller, i båda Josefsson han åkte igen på, där han stod upp nästan en kronvallare på blålinjen där han åkte rakt in i säger och sen vet jag inte om han, han skickade han rakt in i Sarien och, och det var inget fint men så, han tacklar ju verkligen för att vinna puck och så, men det kan ju sluta så illa att man vill inte att man vill ju inte skada någon annan. Det hoppas jag inte att någon vill överhuvudtaget. En hjärnskakning är ju sjukt jobbigt att, att drabbas av. Och det är ingenting man vill, vara den att man ser till att någon annan drabbas av en hjärnskakning eller någon annan skada. Jag har alltid ledsen någon motståndarlaget spelar eller skadar. För jag vill ju att de ska spela med så bra spelare som möjligt så att man kan ja, bli dem trots att som det här om att med. Liksom. Annars blir det ju inte. Det finns någon, någon dålig ursikt. Men det är samma som om Örebro Frölunda den tacklingen som en örebro sätter in på en spelare så han flyger in i båset. Det är sådana tacklingar som också är... När man inte, blir, skad, när man inte blir skadad då är det lite, är de lite häftiga ju. Ja, men så är det ju. Alltså, det, det är svårt när blir skadad så det är inte kul längre. Men... Nej. Nej, alltså tacklingar är en del av sporten. Det är ju det är liksom en, en fysisk sport. och man ska tackla och vinna pucken, vinna fördel. Men, men ibland så glömmer Och jag menar att Chris Sousas tackling var inte någon för att vinna fördel överhuvudtaget. Det fanns ingen anledning att tackla. Det var huvudlöst. Nej, men vet du vad nu Jens? Nu tror jag att alla våra tre lyssnare nej, vi kan har någon mer... Har vi tröttnat på att höra oss så det är kanske bara blir dags att runda av här eller vad tror du? Ja absolut så vi framåt, vi har ju spelare som sa sa, vi ser fram emot brynas. Mm. Ett jobbigt bryna som har steppat upp lite, klättrat i tappellan. Så det blir en tuff match. Och sen och borta, jag tänker, vi kanske innan vi avrundar kanske vi ska ge oss på en gissning. Jag, jag, tror, jag tror det blir vinst för Brynäs i alla fall så kan det bli två poäng mot Skellefteå kanske. Alltså jag tror Jag är ju alltid positiv Så jag tror alltid att sägarna i förskott Så jag får i alla fall något positivt tänka på Så jag tror alltid på seger alla matcher Och sen På tisdag därefter sen så är det ju Derby som stundar Ja, det är de corona-fria nu då Malmö det, det, det, Vet du det, schemalagt till den 2 februari I alla fall Ja, ja. jag vet inte när de ska börja spela Jag det... tror På tisdagen ja jag är inte helt hundra. Nej, nej. men i alltså... Jo, tisdag mot färjestad har de en vaffin planerad. Oh, så jag ska... oh, då håller jag på färjestad på tisdag. Det är trevligt. <laughs> så det blir, det blir kul ändå att de är tillbaka ändå så att kårarna är borta för dem. Ja, och där har ju Rögle och Mareå och jag och höger sitten har ju en insamling. Eller vad man säger. Fyllarenan, första mm. fullsatta... Darby, så man kan köpa en derbybiljett och utlåtning av priser och man kan vinna rögljusoffan. Så att det var det... Jag köpte hela min familj, jag köpte derbybiljett till hela min familj. Och ja. ja, det är klart att vi ska vara på matchen. Nej, ja, helt rätt. I sinnet i alla fall. ja sant? Och i soffan? Nej, Nej precis. Ja, det hoppas jag. jag Tänk om man får sitta där. Det har jag ju inte gjort nu Det här var troligt. Oh, ja. ja. Vem vet, ni kan få se mig på tv då. Vi får se. Ja. Eh, men eh, tack för dig igen så tack själv. ha fortsatt trevlig kväll. Ja. Ha det samma. Ja, har du gjort? Hej.